Bine, dragilor, vă salut în această seară cu toată inima. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Eu trebuie să vă spun un lucru așa foarte deschis. Eu cel mai bine predic în metanoia. Așa că dacă, dacă, dacă în metanoia nu predic bine, în alte locuri predic și mai slab. Deci trebuie să știți lucrul ăsta. Mă bucur ca să fiu acasă. Acasă, întotdeauna am ceva de spus și mi-am dat seama că sunt cel mai dezvolt și cel mai liber Acasă știți de ce? Pentru că acasă vă cunosc Acasă vă cunosc și încă un lucru Vă iubesc mai mult pe alții decât pe alții pe care nu îi cunosc Și atunci când iubești, atunci spune adevărul în dragoste Și asta vă fac eu de fiecare dată când predic Spun adevărul în dragoste Vreau să vă predic și în această seară din Cuvântul lui Dumnezeu Așa cum fac și prietenii mei care vă predică Vreau și eu, de asemenea, să predic din Cuvântul Dumnezeu. În seara asta nu trebuia să aduceți Biblia la dumneavoastră. Dar dacă le-ați adus, atunci urmăriți pasajul de la, de la pagina 370, de la unul împărați, capitolul 10, începând cu versetul 14. Care întrebarea care vă puneți? Ce predic? predic. Nu? No? Asta vă întrebați. Ce predic de aici? Nu? No? Bine. Acum eu vreau să vă întreb, dacă... Dumneavoastră vă întrebați și voi vă întrebați ce predic, vreau să vă întreb eu. Vă-ar place la un moment anume din viața voastră să se scrie așa ceva despre Eugen, despre Cipi, despre Marcel, despre Liviu, despre... Hai să dau și niște fete, Corina, da, Damaris, da? Vă-ar place? M-am uitat în scriptură în America, am fost inspirat în America... Și am văzut un om de succes, fantastic, un om de succes. Gândiți-vă ce invidioși ar fi guvernanții români ca să aibă unul care să adune în fiecare zi, în fiecare an, 28 de tone de aur, în fiecare an. Și spune următorul verset pe care l-am citit al doilea, afară de ce scotea ce scutea de la negustorii cei mari, de la firmele serioase, nu de la astea, buticurile astea. Deci, fantastic! Un om de succes remarcabil. Spune cuvântul lui Dumnezeu, așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăție tronul la grozav, cu șase lei pe o parte, șase lei uh, pe cealaltă, spune pe vremea lui Solomon argintul n-avea niciun preț. Mai mult, toată lumea căuta să vadă pe Solomon și să audă înțelepciunea pe care i-o dădea Dumnezeu. Împăratul a făcut ca argintul să fie tot așa de obișnuit la Ierusalim, ca pietrele. Fantastic! Un om de succes remarcabil. De unde? Cine n-ar vrea să aibă succes? Este cineva care nu vrea? Roxy? Nu. Oh. Vreau ca să am succes în tot ceea ce fac. Vreau ca să vă pun puțin așa în, în, în, în uh... ambientul vremii de atunci. Spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 2 că după 20 de ani, deci copilul acesta... Solomon a ajuns în după 20 de ani face un inventar istoric din vremea lui, face un inventar și spune că după 20 de ani omul ăsta a, a ajuns aici, sus. A atins apogeul. Este foarte greu ca să rezisti la propriul tău succes. Este foarte greu. Mulți oameni cad și sunt loviți de propriul lor succes. Nu este vorba de noi, cei de aici. Pentru că noi avem cuvântul lui Dumnezeu, da? Și în această seară asta am pe inimă ca să predic. Asta mi-a pus Dumnezeu pe inimă să împărtașesc cu dumneavoastră. Și să vă spun că Solomon a ajuns un om de succes remarcabil, a făcut ca împărăția lui să fie unică, a făcut ca el să fie unic, a făcut ca apropiații lui să fie binecuvântați că stau în preajma unui om de o asemenea valoare pentru un singur lucru, care este la îndemâna noastră. Care este la îndemâna noastră. Eu pot să fiu un Solomon, în dreptul meu, pentru secolul XXI. Și fiecare dintre noi putem să fim un om de succes. Pentru că în această seară vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce anume... L-a făcut pe Solomon să ajungă atât de faimos, ce anume l-a făcut pe Solomon să facă un templu pentru Dumnezeu așa de grozav, ce anume l-a făcut pe Solomon să, să facă ca Dumnezeu să fie auzit până de departe. Un singur lucru, simplu, care stă la îndemâna noastră. Știți care este acesta? Este un verset pe care îl rețineți ușor în aceeași carte a în capitolul 3, în versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, foarte simplu, și asta este ideea care vreau în această seară să vă aduc înainte și să vă spun că este la îndemâna dumneavoastră. După ce voi predica, dar eu vreau să cânte ceva pe tema aceasta, împreună cu noi și noi să cântăm împreună cu el, ok? Și știți care este prima parte a versetului 3 din unul capitolul 3? Simplu. Un lucru la îndemâna noastră. Ce scrie acolo? Cine are Scriptura în fața? Cum? Solomon iubea pe Simplu. Solomon iubea pe Domnul. De multe ori noi credem că este o cale așa de complicată ca să ajungi să fii un om influent în lume. Este o cale așa de complicată să apuci să-L reprezinți pe Dumnezeu cu, cu niște standarde înalte în lumea aceasta. Avem impresia că este așa de greu ca să urci și spui, eu știu de unde sunt, eu știu cine sunt. Vreau să vă spun că Solomon este printre ultimii băieți a lui David. Nu este primul, nu este nici al doilea, aceștia s-au dus, au fost niște răzvrătiți. Dar Spune că el avea o moștenire Sănătoasă din familie Tinerilor, rețineți aspectul, da Avea o moștenire sănătoasă Din familie, taică căSU A fost un împărat bun, l-a iubit Pe domnul, a avut și el scăpările lui Dar Biblia spune Ceva despre Solomon Și știți ce spune Solomon iubea Pe domnul Și se ținea de obiceiurile Tatălui său Solomon iubea pe Domnul. Ce simplă rețeta succesului. Voi, doamnele și domnișoarele, ați dat o rețetă a metanoii uh, vineri seara și nu știu dacă în rețeta aia este scris că trebuie să-l iubească doamnele pe Domnul. Este? Ok? Atunci avem același doh. E fain. lor, ca să ajungi la succes, ca să ajungi să ai o familie de succes, să ai o profesie de succes, să fii una cu Dumnezeu, să ai relație cu Dumnezeu, trebuie să faci un singur lucru, să-L iubești pe Domnul. E greu? E ușor? Nu știu. Haideți în această seară să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu și să vedem cum putem ca să-L iubim pe Domnul și de ce. Și de ce, dacă-L iubim pe Domnul și dacă spune lucrul acesta Biblia dacă îl spune. Nu putem să ne uităm numai la prototipul pe care eu l-am luat în această seară pe Solomon și să spun, fiți ca Solomon, iubiți-l pe Domnul, vreau în această dupămasă să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem dacă Biblia ne dă dreptate și spune, Costica, tu poți să fii un om de succes și trebuie un singur lucru, să-l iubești pe Domnul. Cristi, același lucru, să-l iubești pe Domnul. Haideți să ne uităm în Cuvântul Dumnezeu și să vedem ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu despre a-L iubi pe Domnul. Mă uit și sigur Solomon a cunoscut legea lui Moise, sigur a cunoscut-o. Tatăl său i-a lăsat-o. Pe vremea aceea era un, un, un preot care îl ajuta pe Solomon să înțeleagă, dar copilul acest, acesta și-a plecat inima să-l cunoască pe Domnul. Copilul acesta nu și-a dorit nimic altceva în momentul în care Dumnezeu îi se revelează, în momentul în care, în capitolul 3, Dumnezeu îi se arată și îl întreabă pe copilul acesta, Ce vrei să-ți fac? Ești pe tron, ești uns ca al lui Israel, ce vrei să-ți fac? Este foarte simplu. Omul acesta nu are decât o singură dorință și spune, știi ce, Doamne, am o singură dorință și dorința mea este să-mi dai o inimă curată. Spune cuvântul lui Dumnezeu în, 3, în, capitol, în capitolul 3 cu versetul 9 Dă robului tău o inimă pricepută să deosebească binele de rău și noi am terminat în această seară cântând O inimă curată este tot ce îmi doresc din partea ta O inimă curată în care să nu stea nelegiuirea O inimă curată care să te adore pe tine ca să te caute pe tine O inimă curată Și Dumnezeu te uite la copilul acesta peste ani să știți că Dumnezeu nu s-a schimbat. Eu nu predic în această seară ca să vă plac dumneavoastră, nici să-mi plac mie. Eu predic în această seară cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să vă amintesc că Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău, ce a spus, oare nu va face, ce a făcăduit, oare nu va împlini. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu caută oameni care au inima curată. Dumnezeu caută oameni care să-L pună pe El și să-L iubească pe El mai mult ca orice. Și apoi, toate celelalte lucruri vin pe deasupra. Dar haideți să ne uităm în Scriptură și să vedem de unde s-a inspirat împăratul Solomon, copilul acesta care după 20 de ani, după 20 de ani de... de de rege în Israel ajunge cu o popularitate imensă ajunge să facă ca împărăția lui să fie distinctă din toate celelalte împărății. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom în capitolul 6 cu versetul 5 unde Biblia spune un lucru deosebit și în această seară Dumnezeu ne vorbește nouă și spune, ascultă Israele Domnul Dumnezeul nostru este singurul domn ascultă să nu fii idolatru, să nu împarți închinarea ta cu mai multe persoane. Este unul singur care este Domn și acesta este Dumnezeu, nu e alt Domn ca Jehova. Am spus eu lui, lui, lui Darius să fie inspirat în seara asta și a cântat-o pe, pe inima mea. Da? Nu e alt Domn ca Jehova am cântat. Vă aduceți aminte? Ați fost aici la, în timp ce am cântat? Nu e al domn ca Jehova. Nu e al domn ca Jehova. Ascultă, Israele, este un singur domn și acesta este Jehova. Și apoi versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. să iubești pe Domnul. Cum să-L iubești? Dând din gura, te iubesc Iisuse? Te iubesc Iisuse? Nu. Foarte clar zice, îi spune Dumnezeu poporului Israel, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. În inimă este pasiune. În inimă sunt ascunse Sentimentele noastre Să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta Să-L iubești pe Domnul Cu tot sufletul tău Cu toată afectivitatea ta Cu tot ceea ce ai tu Să-L iubești pe Domnul cu toată puterea ta Cu tot entuziasmul tău Iubește-L pe Domnul Spunea -o odinioară și, și Solomon se uită în cuvântul acesta Și el zice Doamnezeule, Tu-mi dai porunca aceasta Și-mi spui să te iubesc pe tine Cu toată inima și spune cuvântul, spune istoricul despre Solomon și Solomon iubea pe Domnul. Haideți să vedem ce zice Noul Testament despre această poruncă și în Matei, în capitolul 22, cu versetul 37, citim la un moment dat că ziceam, Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc și unul din ei, un învățător, legii, ca să-l ispitească, I-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și ce îi spune Domnul? Răia cuvântul acela din șema de acum mii de ani, îl ia și spune, Iisus, i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă să iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu toată pasiunea. Ce înseamnă a iubi? Ce înseamnă a iubi? Unii dintre noi suntem căsătoriți. Ar fi bine să mai fim și încă îndrăgostiți. Da? Alții sunt doar îndrăgostiți și căsătoriți. Alții doar simpatizează. A iubi pe Domnul înseamnă, sau a iubi pe cineva, înseamnă ca mereu acea persoană să-ți apară în fața ochilor. Și când stai cu ei închiși și când stai cu ei deschiși, mereu o vezi pe ea, mereu îl vezi pe el, mereu același lucru, mereu vezi haina aia pe care o iubești, mereu vezi mașina aia pe care ți-o dorești. Nimic altceva. Iubește acea, acel lucru, iubește acea persoană. A iubi înseamnă a vedea mereu în fața ochilor același lucru. Solomon, eu cred că se scula dimineața și spunea, Doamneziule, eu te iubesc pe tine mai mult ca orice pe acest pământ. Te iubesc și aș vrea ca să-mi toate poruncile tale. Vreau să te caut cu toată inima. Și în timp ce el declara lucrul acesta lui Dumnezeu, în timp ce el făcea lucrul acesta, lucrurile au început să se miște. Mai mult, este un verset fain în Scriptură pe care, pe care eu l-am memorat când eram încă un copil și puteți să-l memorați și voi dincolo de poșculița la tineret. Ieremia 2 cu 33 care spune în felul următor. Ieremia 2 cu 33 Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Dragilor, ca să vedem dacă îl iubim pe Domnul, trebuie să vedem căile noastre înspre ce lucruri se îndreaptă. Haideți să vedem astăzi ce am făcut și ieri ce am făcut și pentru mâine ce ne propunem. În funcție de ce facem, în funcție de locurile pe unde ne umblă pașii, lucrurile acelea le iubim sau nu le iubim. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Haideți să facem o retrospectivă și haideți să facem, să facem o analiză a planurilor noastre. Poate nu avem planuri pe anul acesta, poate avem planuri pentru ziua de mâine. Haideți să vedem în ziua de mâine se intersectează căile noastre cu plăcerile Domnului. Ce bine știi să-ți căile când este vorba să cauți ce iubești. Dragilor, în această seară trebuie să vă spun că dragostea are un preț al ei. Fetelor, băieților, dragostea are un preț al ei. Credeți lucrul acesta? Dacă nu îl credeți, noi care suntem un pic mai născuți înaintea voastră, noi vă spunem că are un preț și l-am plătit prețul acela. Și îl plătim prețul acela. Dragostea are un preț al ei. Dragostea înseamnă flori, da? dragostea înseamnă haine, dragostea înseamnă restaurante, dragostea înseamnă concedii, dragostea înseamnă multe lucruri care le facem pentru un singur lucru, că iubim. Și trebuie să vă amintesc că și pentru Dumnezeu dragostea înseamnă ceva. Pentru că cuvântul de aur al Scripturii spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea ca dat. ca dat. Fiecare dintre noi trebuie să dăm ceva. Dumnezeu însuși a dat. Pentru că ne-a iubit. Și pentru că Dumnezeu ne-a iubit, l-a dat pe Domnul Isus Hristos să moară în locul meu, în locul nostru al fiecăruia. Și dragostea aceasta nu a rămas, nu a rămas fără implicații în universul acesta. Și dragostea, dragostea aceasta nu a rămas fără implicații în viața multor oameni. Eu sunt aici pentru că am înțeles dragostea lui Dumnezeu. Dumneavoastră, majoritatea sau cei mai mulți sunteți aici pentru că ați înțeles dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea aceasta a avut un preț și noi am acceptat prețul acesta și am răspuns acestei dragostea lui Dumnezeu. Dragilor, în această seară trebuie să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, este un preț pe care trebuie să-l plătim. Poate este prețul prietenilor noastre ușuratice, poate este prețul lucrurilor care ne satisfac pe moment, ne plac, Gnoaele lumii acesteia. Este un preț de plătit. Solomon l-a iubit pe Domnul. Și pentru că l-a iubit pe Domnul, timp de 20 de ani, el s-a dus în sus. Timp de 20 de ani, în Israel, totul a mers de nota 10. Cu un capitol înainte de capitolul 10 pe care l l-a citit, în capitolul 9 spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat a venit o împărăteasă din Seba. A făcut mulți kilometri, a venit cu mult alai, a venit cu un alai, fantastic spune cuvântul lui Dumnezeu și, și Solomon a primit și împărăteasa aceasta, noastră, știți ce, ce, ce vrea să demonstreze o femeie când ajunge la putere, să vă ferească Dumnezeu de așa ceva, da? O femeie când ajunge la putere și spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit aici la Solomon și i-a adus foarte multe daruri, da?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 e contrariată. Nu mai știe ce să zică. Dar știți ce a făcut Solomon? Simplu. L-a iubit pe Domnul. Și a pus căile lui în funcție de poruncele lui Dumnezeu. Și a pus inima lui curată pe drumul lui Dumnezeu. Un lucru foarte simplu. L-a iubit pe Domnul cu toată inima, cu toată puterea. Nu l-a interesat multe lucruri. Timp de 20 de ani a stat fidel în dragoste pentru Dumnezeu. Plus, dragilor, Trebuie să vă spun în această seară că a iubi pe Domnul trebuie să știe și semenul nostru. Sau haideți să fiu mai, mai, mai, mai aproape, eu nu mă pot mândri, făli, spune că-L iubesc pe Domnul dacă nu iubesc pe cheții, dacă nu iubesc copiii și dacă nu vă iubesc pe voi. Este un pasaj foarte fain, mie îmi place pasajul acesta, este pasajul prin care Dumnezeu vrea să-l facă celebru pe Petru. Ați auzit de Petru, de Sfântul Petru? Ați auzit? Da, știți despre el, ok. Dacă știți despre Sfântul Petru și dacă el a ajuns celebru, știți ce era Sfântul Petru, știți ce meserie avea? Era pescar, N avea o pregătire, era nimic. Era un biet pescar, știți cine era Petru? Un pescar care era tare în clonți, dar care s-a lepădat într-un mod jarnic de Domnul. Și în fața unor, unei femei s-a lepădat de Domnul. Femeia aceasta multe lucruri bune face. S-a lepădat și omul acesta a ajuns celebru. Și pentru că Domnul știa că vrea să-l facă celebru, i-a pus aceeași rețetă pe care... Eu pusese lui Solomon în urmă cu ani de zile. Și când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu el pe malul unei ape, după învierea Domnului Iisus Hristos, ce îl întreabă Domnul pe Petru? Ce îl întreabă Domnul? Mă iubești? Nu-l întreabă nimic altceva Nu-l întreabă dacă are o profesie Nu-l întreabă dacă are bani Nu-l întreabă dacă vrea să fie apostol Nu-l întreabă dacă vrea să se ridice Nu-l întreabă absolut nimic Nu-l întreabă dacă vrea să scrie vreo epistolă Nu-l întreabă dacă vrea să meargă Să propovăduiască Evanghelia Nu-l întreabă dacă vrea ca peste 2000 și ceva de ani Să se vorbească Despre Sfântul Petru Nu-l întreabă nimic Petre, mă iubești? Și Petru îi spune de fiecare dată, Da, Doamne, te iubesc. În această seară Dumnezeu vă întreabă pe dumneavoastră și veia ia pe rând, deci, de la vali, și termina acolo cu Duțu, da? sau nu, Termina acolo cu Costache, da? Și de aici vă ia de la vizitatorul nostru, pe care nu-l cunosc, de aceea îi spun vizitator, și trece pe la Corina și se oprește la Duțu și vă întreabă pe fiecare, Mă iubești? Asta este întrebarea simplă. Creștinismul nu este o filozofie, Că nici nu este simplu și întrebă: întreabă, Silvia, mă iubești? Emma, mă iubești? Ramona, mă iubești? Raluca, mă iubești? Semida, mă iubești? Sergio, mă iubești? Cipi, mă iubești? Dumnezeu nu ne pune alte întrebări și Dumnezeu nici nu vrea ca să ne întrebe dacă știm engleza? Dacă știm aritmetică, dacă știm, eu știu alte lucruri, matematici, dacă știm calculatoare, dacă știm ultimul program de calculator, nu ne întreabă nimic din toate acestea, ci Dumnezeu ne întreabă un singur lucru. Dacă vrei ca să ajungi, faimos pentru Dumnezeu și când vei ajunge faimos pentru Dumnezeu, te va cunoaște lumea și te va cunoaște și iadul. Dumnezeu te întreabă un singur lucru, mă... Iubești? Haideți în această seară să vedem. Îl iubim pe Domnul. Căile noastre. Puterea noastră. Doamne, eu am băieți și ei vor să arate bine. Și în fiecare zi ridică greutăți. Ridică greutăți. Ați văzut despre... Despre... despre secretarul de stat al Americii am prins știrea într-o seară. Arată așa de bine. Da? În fiecare dimineață la ora 4 se scoală și urcă pe bicicletă. Nu se plimbă că este bine păzită. Pe bicicletă în birou. Da? Și, și nu știu câte ore pedalează și face abdomene și arată foarte bine. Ea vrea să fie ceva. Dragilor, în această zi, în această seară, Vreau să fie o seară specială pentru, pentru unii dintre dumneavoastră. Eu sunt convins că nu pentru toți, nu că eu nu aș vrea, dar știu că inima voastră este, este păcătoasă și inima voastră vă trage spre rău. Dar eu știu că măcar un om în această seară, măcar un om se întoarce spre Domnul și spune, Doamnezeule, atât vreau, vreau să te iubesc și azi și mâine. Și peste un an, și peste zece ani, Doamne, vreau să te iubesc și știu că atunci când te voi iubi, atunci voi umbla pe cărările mele. Dragilor, m auzit? Am citit o întâmplare. Și luați aminte și să nu fie așa. În biserica mea ta să nu se întâmple așa. Se spune despre faptul că diavolul și-a adunat la un moment dat toți argații lui, absolut toți argații lui, toți slujitorii lui, i-a încolonat, i-a spus voi ce faceți. Voi ce faceți pentru ca oamenii să nu fie ceea ce trebuie să fie, să nu-și găsească identitatea în Hristos, să nu se pocăiască. Și au venit tremurând și sluit noi, noi, noi, noi ne ocupăm, ne ocupăm de, de predicatori. Noi ne ocupăm de ei și îi facem ca să nu predice adevărul lui Dumnezeu. Îi facem ca să cadă și oamenii să zică, dacă ăla a căzut, eu nu mai sunt interesat de păcăință. Și vă bine, treceți la o parte. Și au chemat pe azi zice, voi ce faceți? Noi, noi ne ocupăm de maculatura creștină și, și o ascundem și o scufundăm dacă este pe mare. Și dacă în văzdu, facem să se prăbușească avioane, noi ne ocupăm de lucrul acesta. Și de zice, foarte bine, treceți la o parte. Și au venit o altă, trupă și o altă, trupă și o altă, trupă și la sfârșit Au venit câțiva și au zis Noi, noi știți ce facem? I-a diavolului Noi mergem la toate întâlnirile bisericii Toată zis Wow! Ăștia să duc la întâlnirile bisericii? Ce caută ăștia la întâlnirile bisericii? Zis, și ce faceți acolo? Noi le spunem oamenilor Că așa este Dar să nu iei nicio decizie Să lase pe mâine și până mâine le aducem o sută de mii de probleme pe cap. Și uite ce li s-a spus în seara respectivă. Dragilor, în această seară, eu vreau ca dumneavoastră să decideți să-L iubiți pe Domnul. Amin? Să-L iubiți conectându-vă cărările dumneavoastră după cărarea Domnului. Inima dumneavoastră după inima Domnului. Și atunci când îl iubești pe Domnul, atunci îți iubește aproapele. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 22 cu 39, Domnul Isus Hristos continuă dialogul cu oamenii care spune că cea din tâi poruncă din, din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Aceasta este cea din tâi poruncă și cea mai mare. Iar cea de-a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragilor, nu vă chinuiți să iubiți aproapele. Soților, soților, soțiilor, nu faceți eforturi să vă iubiți soțul sau soția. Ca să vă iubiți soțul sau soția, trebuie să-l iubiți pe Domnul Întăi. Asta este garanția. Nu putem să punem carul înaintea cailor. De aceea noi predicăm în biserică și spunem, este bine ca cei doi care se căsătoresc Să fie pocăiți Știți de ce? Pentru că amândoi Îl iubesc pe Domnul și atunci amândoi Se vor iubi Dar dacă eu nu sunt pocăit Mie îmi trece dragostea față de femeia Pe care m-am îndrăgostit la 20 de ani Îmi trece dragostea Dar pentru că îl iubesc pe Domnul Îmi iubesc mereu soția Și peste 10 ani și peste 20 Și peste 30 de ani Hai să mergem un pic mai departe Veți spune în ordine Vreau să-L iubesc pe Domnul. Îmi dau seama că aceasta este o soluție. Îmi dau seama că în Vechiul Testament Solomon a aplicat, în Noul Testament Domnul Iisus Hristos spune aceasta saducheilor și fariseilor, îi spune aceasta lui Petru să-L iubești pe Domnul. Dar nu pot. De unde? Nu pot. Cum să primesc această dragoste? Dragilor, dați-mi voie să vă citesc un verset care spune așa, în romani. În capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor și spune așa Scriptura. Deci, cu unul. deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui dumnezeu îi datorăm în faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm a slavei lui Dumnezeu. Versetul 5. Însă de aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragilor, cu tot respectul, spune cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos avea să spună, și Duhul meu nu-L poate primi lumea aceasta dragostea pentru Dumnezeu nu o poate primi lumea aceasta, ci dragostea pentru Dumnezeu se primește în momentul în care noi îl primim pe Duhul Sfânt în viața noastră. În momentul în care ne rugăm și spunem Duhule Sfinte, vin -o peste mintea mea, vin -o peste inima mea, locuiește aici împreună cu mine și atunci dragostea ta mă va călăuzi. Este foarte important. Lumea nu poate cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Oamenii care n-au contat contact cu Scriptura nu pot cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Oamenii care n-au contact cu biserica nu pot cunoaște dragostea lui Dumnezeu. În viața lor, în viața lor nu poate să existe dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru aproape. Ei sunt niște oameni de succes pe termen scurt. Sunt niște oameni de succes pe anumite domenii. Sunt oameni de succes în business sunt oameni de succes în afaceri, sunt oameni de succes eu știu unde, dar, spre exemplu, sunt falimentari în viața de familie. Vedeți, dumneavoastră, ne uităm și este, este această, să spunem și să o credem, da? este, chiar, dacă, chiar dacă nu li se întâmplă nimic acestora pe care i pe anchetează care procurorii, da? chiar dacă nu li se întâmplă, oamenii aceștia s-au crezut grozavă, au fost niște oameni de succes, năstase. Patriciu, tender și multora altora care nu mai dor liniștiți noaptea. N-aș vrea să fiu în pielea lor. N-am vrut să fiu în pielea lor nici când erau în apogeu. Nu, nu pentru că ei nu l-au iubit pe Domnul. Nu sunt niște oameni de succes. Haideți în această seară să decidem că îl vom iubi pe domnul. Haideți în această seară să decidem că ne vom apropia inima de inima Domnului. Haideți în această seară să decidem că vom lăsa caharul pe care ni l-a dat Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu, turnată prin Dumnezeu, o vom lăsa în inimile noastre. Și ea ne va duce la succes. Și mai vreau să vă spun că dragostea pentru Dumnezeu, dragilor, nu are numai implicații cotidiene. Și aici pe pământ. Nu. Iubirea pentru Dumnezeu, dragilor, apostolul Petru, care a înțeles în urmă cu el... el scrie epistola sa în anul un moment, el scrie epistola sa în anul 64, după circa 34 de ani. El își aduce aminte ce l-a întrebat Domnul Iisus Hristos și el când scrie Oamenilor din vremea lui spune așa: Pe care voi îl iubiți, fără să-l vedeți, unul pentru unul cu 8, pe care voi îl iubiți, fără să-l fi văzut, credeți în el, fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. El spune: Voi îl iubiți pe Domnul și nu l-ați văzut niciodată. Voi credeți în el. Și de asemenea nu l-ați văzut niciodată, voi vă bucurați fără să știți, dar spune așa, pentru că dragostea voastră va avea ca sfârșit mântuirea sufletului vostru. Dragilor, în această seară noi vom spune, ajungi în cer dacă te pocăiești, ajungi în cer dacă te botezi, ajungi în cer dacă umbli împreună cu copiii lui Dumnezeu. Ajungi în cer și punem atâtea condiții ca să ajungi în cer. În această seară, haideți să simplificăm. Ajungem în cer făcând un singur lucru. Care este acela? Să-l iubești pe Domnul. Amin? A nu predica. A nu predica. Ajungem în cer. Dacă iubim pe Domnul. Amin? Ajungem oameni de succes. Dacă iubim pe Domnul. Și dacă îl iubim pe Domnul, ce se întâmplă cu familiile noastre? Sunt iubite. Amin? Dacă îl iubim pe Domnul, familiile noastre sunt iubite. Ce se întâmplă cu semenii noștri? Asemenea lui Solomon. Sunt iubiți, ferice de, de oamenii care lucrează cu tine. Zicea, îi zicea împărăteasa lui Solomon, pentru că tu îl iubești pe Domnul și iubindu-l pe Domnul, tu iubești și dacă ne uităm în carte, citiți, citiți acasă în Cartea împărat și veți vedea că Solomon n-a folosit nici un, nici un israelit să-i fie rob, ci toți au fost scăpetenii, absolut toți, pentru că omul care îl iubește pe Dumnezeu are lângă el oameni care o duc bine. De unde a plecat toate acestea? De unde a plecat toate acestea? Toate acestea a plecat de la un simplu sfat pe care un bătrân aproape de moarte. David l-a chemat la un moment dat pe puștiul acesta, pe Solomon, și în 1 Corinteni, în capitolul 28, spune așa cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 9. David era bătrân. David abia mai își ducea pașii, picioarele, și spune așa în versetul 9, 1, Cor 1 Cronici 28 cu 9. Și tu, fiule Solomon, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor și tu cunoaște pe Domnul. Fiule Denis, fiule Cosmin, fică Lydia, haideți, fiule Caius, fică Lilii. în această seară vreau să fiu Estera, Roxy, fiicelor, un singur lucru trebuie să faceți. Cunoașteți pe Domnul. Iubiți-L pe Domnul și viața voastră va fi triumfală. Pentru că dacă întoarcem pagina, dacă întoarcem pagina dincolo de unul împarați capitolul 10, aflăm declinul, aflăm declinul vieții lui Solomon. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Și nici nu vreau să predic despre aceasta. Nici nu-mi propun să predic despre aceasta. După ce spune despre toată faima lui Solomon. Despre tot succesul lui Solomon. Versetul 11 cu versetul 3. Tot cu versetul 3. Nu mai este 3 cu 3. Este 11 cu 3, cu 3 și cu 2. După 20 de ani spune așa. De aceste neamuri s-a lipit Solomon tărât de iubire și a început declinul lui. Noi trebuie să iubim, amin? Noi trebuie să iubim pe cineva. Ori iubim pe Domnul și mergem așa, ori suntem tărâți de iubire. El, amărâtul de Solomon, a fost tărât de femei. Și asta sunt tărâți oameni de femei și sunt femei tărâte de bărbați. Și de alte lucruri. Când nu-l iubești pe Domnul, te duci în jos. Următorii 20 de ani ai lui Solomon, uitați-vă. Uitați-vă. Uitați-vă mai departe și următorii ani îți scriși într-un singur capitol. Negru. Nu mai are nimic de spus cronicarul. Nu mai are nimic de spus istoricul. Un capitol mai are de spus. Pentru că Solomon și-a pus iubirea în mâinile femeilor care l-au tărât în jos. Dragilor, în această seară noi decidem să-l iubim pe Domnul. Noi decidem să-l iubim pe Domnul. Amin? Facem o aplicație practică? În timp ce cântăm? În timp ce cântăm, Darius, ce cântăm? Isus, eu te iubesc mai mult? Hai, o, o pui acolo? Pui? Isus, eu te iubesc mai mult decât orice pe acest pământ, da? În timp ce cântăm lucrul acesta, dragilor, repet, este seara dumneavoastră și seara mea. Eu l-am primit pe Domnul în 1977. Cât ani au trecut de atunci? 29 de ani, fantastic! În 29 de ani, dați-mi voie să vă spun, chiar dacă dumneavoastră nu-mi dați dreptate, dar vă spun eu, sunt așa. Pentru un singur lucru, care am iubit pe Domnul. Și vreau, în 27 de ani, pot să scriu o istorie despre viața mea. Da? Dumnezeu să mă ajute mai departe să-L iubesc pe Domnul. Amin? Și voi merge așa. Dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, ați avut momentul în care v-ați dedicat pentru Domnul și l-ați iubit pe Domnul. Și sunteți așa. Iisus, eu te iubesc mai mult decât iubesc orice pe acest pământ. Ești tot ce-mi doresc și toată viața mea ți-o cu tot ce am pe tine, te slăvesc. Eu te slăvesc. Da? Haideți. Nu, vreau, vreau ca să o facem personală. Eu voi lăsa microfonul acesta și voi rămâne în picioare. Pentru că vreau pentru următorii 29 de ani să-l iubesc pe Domnul. Cu toate că 30 de ani, nu știu dacă mi-aș vrea să o duc aici. Da? Dar oricum, pentru restul vieții mele, vreau ca să-l iubesc pe Domnul. Și dacă-l iubesc pe Domnul. Oamenii de lângă mine, familia mea, vor fi niște oameni binecuvântați. Oamenii cu care eu voi lucra sunt niște oameni binecuvântați. Faima mea, dacă vreți, numele meu bun, și am un nume bun dincolo de ce spun oamenii, Dumnezeu știe lucrul acesta, numele meu, meu bun, va rămâne bun. Ce decideți dumneavoastră în această seară? Cei care decideți că vreți să-L iubiți pe Domnul, vreau să vă ridicați înainte. Dar să nu vă ridicați toți. E grozav să vă ridicați toți. Dar haideți în această seară să știm că stăm înaintea unui Dumnezeu care se uită la noi, amin? Care se uită la atitudinea inimii noastre, nu numai la poziția noastră. Se uită la atitudinea inimii noastre și în timp ce cântăm, haideți să ne ridicăm și mâinile și inima și, și tot ce avem înspre Dumnezeu și să spunem, Doamne, te iubim pe Tine. Doamne, vrem să Te iubim pe Tine pentru, pentru următorii ani, Doamnezeule, pentru că înțelegem că iubirea de Tine este secretul vieții noastre. Haideți să cântăm și să ne rugăm în același timp.